Як я побачив тебе, коли ти з'явилась в залі, велична, ясна та хороша, мов Янгол, то треба занадто волі, щоб прикипіти до підлоги і не кинутись при всіх, при твоєму грізному батькові, до тебе, не розцілувати твоїх рученят. Ох ти, мій любий козаче, нагнулась до нього близько-близенько Ядвіга і обвела своїми рученятами білими засмалену шию козачу. Чорне волосі її розсипалось шовковими пасмами і укрило хороше обличчя Яська. «А хіба мені треба було менше принуки, щоб не кинутися всіх на очах до тебе і не крикнути шалено, от кого я кохаю над усе, над усіх?» І шепочуть одне одному ясія двіга, всім відомі, але вічно дорогі і жадані слова. І розлуки, мов, не бувало, полинула вона на сизих крилах далеко-далеко, і дарма лютує сивий мороз, киваючи білою бородою, – Дарма силкується прийняти товсті немерзлі мури і вп'яти крижаними пазурами йому серце. Ні, не заморозити йому гарячого серця, не затамувати кип'ячої крові. І палко пригортає до серденька я свою неналюблену квіточку, а тим часом по верхніх вікнах у замку мелькає якийсь огник. То крадеться котячою ходою панна Казимира до південної башти. Тремтить у її руці каганець, темні тіні склизять по вогких мурах і женуться за нею. Страшно, старій панні! Хапається вона, не озираючись, навіть назад, тихо й глухо стучать ступні її по кам'яних кафлях, і здається їй, що отот холодною рукою хтось її злапає. Аж ось панна Казимира зупинилась коло островерхих дубових дверей, окованих залізними шпугами і цвяхами з залізним і ржавим цимком. А тут же, мов чорний той круг, пильнує її пан Запольський. Що ж, пані Добродійко, вистежила? Вистежила, винюхала, знайшла в північній башті, сичить її шепіт, немов осінній вітер серед німотних могил. Панна Казимира притулила вухо до щілини в дверях, через яку боязко пробивалося світло, і чує вона важку ходу грізного пана і несамовиті запеклі прокльони. Пора, пані добродійко, або жити, або сконати, рішуче промовив Запольський і тихо постукав у двері. Моя голуб'ятко, тобі правду в довгі ночі осінні шепотіло твоє чутке серце, говорив я. Ти б мала мене більш не бачити, адже пан Запольський умовився з паном сотником мене вбити, аби назад не вернувся. Один Бог рятував мене. Я притулилась до його цілком. А за це я ще більше тебе кохаю, воркувала вона. А коли ми викупили князя і повертались назад, сотник наважився оклеветати мене перед ним і скарати на голову. Тільки Господь відвів від мене його лихий замах. Трапилось нам зустрітися в дорозі з татарським загоном. Князь звелів ударити на його. Жарка була січ, і тепер, як згадаю, займається кров. Їх було більше, проте ми вдарили сміло. На нас випало по три татарини. Так у нас же була краща зброя. «І татари кинулись у розтіч, а ми за ними. Коли це зирк, князя між нами нема? Сюди, туди!» Аж він гонів за двоє, б'ється шістьма татарами. Я гукнув на своїх, але за брязкотом та квалтом не дочувся їм мій покрик, і вони промайнули вперед. Тим часом князь наш рубався, як розлютований лев, але татари перемагали його числом. Думати було годі, гукнув я на коня і стрілою до нього». На визвол. І по правді нагодився у пору, бо у князя вже був зламався меч, і він відбивався лише тупицею. В ту мить, як мій кінь до його доскочив, уже був свиснув ятаган над головою у князя, але враз свиснула й моя кривуля, і відрубана ворожа рука впала до ніг. О, мій славний, хоробрий лицарю! покрикнула радо Ядвіга, любуючи на ясне та жваве обличчя Яськове. Не встигли озирнутися татари. Розказував далі козак, як я другого, що накинув вже був князя арканом, шелеснув на відсіч, аж кривуля ввігналась у нього подержавно, я смаки її назад не бере. Гепнув татарин з моєю криволею, а на мене вже двоє. Вихопив я пістоля, бахнув одному в вічі, а другому вже ним шпурнув у лоба і не завважив, чи влучив, чи ні, а тільки татарин навтьоки, а за ним двоє. Оглянувся. Один налишився, охопив обіруч князя, а князь його — бурюкатця. Князь то здоровий, так і, і татарюга ж вискіпався дуже, а тато твій знесилений був. Я прожогом під татарського коня і розпоров йому ножем черево, а як гепнув з ними татарин, то добув таки кривулю свою і відтяв йому голову. Обняв тоді мене твій тато та й каже —